חושע, פרק ה. שמעו זאת הכהנים, והקשיבו בית ישראל, ובית המלך האזינו, כי לכם המשפט, כי פך למצפה, ורשת פרוסה על תבור, ושחטה סטים העמיקו. ואני מוסר לכולם, אני ידעתי אפרים, וישראל לא נכחד ממני, כי אתה הזנת אפרים, נטמא <נתמה> ישראל. לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלוהיהם, כרוח זנונים בקרבם, ואת אדוני לא ידעו. וענה הגאון ישראל בפניו, וישראל ואפרים ייכשלו בעבונם, קשל גם יהודה עמם. בצונם ובבקרם ילכו לבקש את אדוני, ולא ימצאו, חלץ מהם. באדוני בגדו, כי זרים ילדו, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. תקרו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריעו בית אבן אחריך בנימין. אפריים, לשמה תהיה ביום תוכך, בשבטי ישראל הודעתי נאמנה. היו שרי יהודה כמסיגי גבול, עליהם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 כי אנוכי כשחל לאפרים, וככפיר לבית יהודה. אני, אני, אתרוף ואלך, אשא ואין מציל. אלך אשוב האל מקומי, עד אשר יאשמו וביקשו פניי, בצר להם ישחרוני.